Після чергової презентації, ой, як прикро, псувати цю ідилію дзвінком. І трохи моторошно. Все-таки я ж не залізний. Ну, хоча контракт є контрактом, а справа понад усе. Зрештою, три роки розкішного життя, без жодної відмови, непогана ціна. Пригадую, він мріяв, хоча про один. Я беру синю слухавку, натискаю кнопку виклику. З кожним сигналом серце важче. Ось поговорю і вип'ю валеріанки. Уперше в житті. Слухаю, шепоча Рурка. Зрозуміло, уже підкотився під теплий бік дружини. моєї, до речі, дружини. «Іди до ванної і увімкни воду», – наказую я. Від цієї фрази мене починає нудити. «Завтра в цей самий час повинно бути так само». У слухавці забулькало і зашипіло. — Я готовий, В'ячеслави Петровичу, — догідливо промовляє мій голос. — Кажіть, що треба. Побачення пройшло чудово. Вона вас обожнює, слухняна дівчинка. Подарувала вам запонки із стразами. Я при нагоді передам. Я трохи помовчав, не гадав, що це так важко. Отже так, це... Має статися завтра, услухав ці шипіння води, хвилини зодві. Я уявив його обличчя і знову пережив ту мить повного ступору, коли вперше побачив себе, що спав на лаві в міському сквері, на підстелені під голову газеті. Тоді я вирішив подихати повітрям, вийшов із свого мерса, довкола мене було повно охоронців, а це мене неймовірно дратувало. Мабуть, уже тоді я підсвідомо шукав виходу, і несподівано знайшов його. У вигляді волоцюги, що спокійно дрімав на лаві, його мені підкинула доля. Потім хлопці знайшли його та привели до мене. Він був вражений не менш, ніж я. Щоправда, довелося зробити невелику коригуючу пластику. Поставити голос, тембри були схожими, але інтонації не впевнені. Я вже тоді знав, що рано чи пізно мені доведеться піти за власним бажанням чи за волею спецслужб. Ну, байдуже, все одно піти, зникнути. І тоді я запропонував йому райське життя, своє, з усіма умовами, і цією останньою також. І він погодився. Тепер час настав. — Це серйозно? — нарешті вимовила слухавка. — Так. А якщо я... — Тоді це зроблять інші, — увірвав я. — Краще сам. Він знову надовго замовк, уявляючи, що відбувалося в його голові. Нарешті він промовив: Які інструкції? Я докладно переповів йому те, що почув півгодини тому. Добре? прошепотіла слухавка, я це зроблю. Прохання є? діловим тоном запитав я. Він закашлявся. Ну, мабуть, так, вимовив він, і я напружився. Зараз з'ясується, що він завів нову коханку, або розшукав стареньку матір, або зварганив на стороні дитя. Цього ще тільки бракувало. Але він продовжив так. «Вранці я замовлю не два квитки до Лондона, а три. Ні-ні, не хвилюйтесь, я все зроблю так, як обіцяв. Третій квиток для хлопця, для надійченого нареченого». «Він хороший, дотепний, але зовсім не вашого кола». «Надійка вагітна. У мене?» – він знітився. «Тобто у вас буде онук!» «Згоден!» – відрубав я, відключаючи і цей телефон. Похорон відбувся чудово. Обличчя на екрані були збентеженими. У випуску новин ученята моєї журналістки так само блищали. Здається, у неї гора звалилася спліч» як, до речі, і в інших, у багатьох-багатьох інших. Тепер я завжди спатиму на горі, щоб чути шум сосен, рокіт річки, спів пташок, стукіт яблук, які падають у моєму саду. Я насолоджуватимусь всім цим, ніби почув все це вперше, як при народженні. Ночі Кабірі, як виявилося сьогодні субота, я вийшла перед своєю зупинкою, нині мені не хочеться одразу тікати у свою нірку. Вирішила пройтися центральною вулицею. У вихідні тут припиняється рух, і люди гуляють проїжджою частиною. На кожному кроці кольорові кульки, клоуни, оркестри. Колись, багато років тому, я спостерігала те саме у Марбурзі. Кульки, клоуни, вуличні музиканти, всі танцюють. Клоун може непомітно йти за тобою. Повторюючи всі рухи, і натовп помирає від сміху.